Sverige satsar på vindkraften och idag byggs det ett vindkraftverk om dagen. Men bakom den stora utbyggnaden finns hårt motstånd, konflikter och hot. Idag fortsätter granskningen om vindkraftens baksida. Ja, här har de samlats nu. De är inte många men de verkar ganska arga vindkraftsmotståndarna här. Vindkraft är subventionerad miljöförstöring, står det på den största banderollen. Man kallar det här vindkraftspark men detta är ju en industri. Ja, vi kämpa, så här det bra. Ja! Demonstrationer mot vindkraft runt om i landet från förra året. Vi är här idag för att vi ska tala om att vi är ledsna och Djup bedrövade över att våra miljöer där vi lever och verkar ska bli vindindustrier. Framtidshopp eller social katastrof. Vindkraften väcker känslor. Bygder delas upp i för och emot. Förra veckan berättade Kaliber om hur vindkraften i vår tid stora energisatsning- men hur en lagändring flyttat fokus från ren energi till tvivelaktiga pengar. Idag ska det handla om hur det organiserade motståndet mot vindkraften- har vuxit sig allt starkare i takt med vindkraftsutbyggnaden. Hur de som arbetar med att planera och bygga vindkraften- upplever att motståndet försvårar och fördröjer deras arbete- och om hur motståndet på sina håll har gått över styr. Ja, jag har ju fått en del mejl som jag inte tycker hör hemma i en demokratisk organisation. I ett demokratiskt samhälle. Jag har fått en del mejl med personliga påhopp från människor som jag tycker, jag, jag trodde att jag kände. Gunilla Hedin är ordförande för kommunfullmäktiga i Härjedalen- det förekommer ju trakasserier, eller det har förekommit trakasserier kan man säga. Jag kallar det för trakasserier bland annat. Det affischer som kom upp, som jag inte har en aning om vem som har satt upp. Det bland annat en dödstruna på, där man menar att jag har varit med och begravt demokratin i här i ja det, I början kändes det väldigt jobbigt de skrev massa skit om hela tiden på hemsidan. Men sen så på något sätt så kändes det att, eh, jag kommer över det här, att det står massa skit, men... Eh, jag vet mina barn gick in och mina kompisar gick in i och kollade och tyckte att det var förskräckligt och tyckte att det var hemskt. Gunilla Hedino och Håkan Johansson. Två lokala politiker från olika platser i Sverige som har upplevt hur vindkraftsmotståndet har blivit hotfullt. Nej, klar, det, påverkar. det påverkar man gå till simskolan. Kanske man, har barn, man träffar varandra på olika föräldrar och barn träffar varandra på olika avslutningar. Kanske, och, och på ICO att man träffar varandra och spänningen finns ju kvar här. Man är så himla upprörda för de här grejerna. Man som är mot dig så himla upprörda. Och tror att det är så himla farligt. Och, och de, de är så ilskna av Och sen finns det några som också vill bygga som också blir ilskna av. Och då blir det som liksom ett täck över hela kommunen. Ingenting är, eller händer ju. Allt ska överklaga, alls ska bråkas. Och det är inte bra alls. Det är inte bra i skolan, det är inte bra någonstans. Och det är skogsbygd mot slättbygd, mycket som har hänt där. Istället för att vi tar den här kommunen framåt ihop så blir det en fråga som lägger laket på allting kan man säga. Flera vindkraftsprojektörer Kalibra har talat med har också upplevt de här hotfulla stämningarna. Men först, hur blev vindkraften en så omtvistad fråga? Bilens antisladdfunktion har gått igång flera gånger när vi parkerar bilen på Storgatan i Linköping på en av vinterns hittills snöigaste dagar. På en tvärgata ligger RGP vindkraftskontor där Rolf Pettersson arbetar med att planera för och bygga vindkraft. Hej! Hallå! Fyra. Hej, Rolf! Hej. Vi har ju märkt att det har blivit stor skillnad de senaste åren helt klart. Mycket beroende på just det organiserade motståndet. Och vi var nog rätt så förskonade från sånt här i början när man höll på. Jag har ju hållit på länge så att... Första tio åren kan jag väl säga, då var det inga större problem överhuvudtaget. Men sen kom ju det här organiserade motståndet och även upp till Östergötland. Men generellt sett är svenskarna positiva till vindkraft som energikälla. Som institutet vid Göteborgs universitet undersöker varje år svenskarnas åsikter kring bland annat vindkraftfrågan. Och enligt undersökningen för 2011 var det bara 1 procent som helt ville avstå från vindkraften. Nästan nio av tio svenskar ville satsa mer eller lika mycket på vindkraften som idag. Men det är en annan sak när ett eller flera vindkraftverk ska byggas i människors direkta närhet. Det här beskrivs ibland som NIMBY-effekten, not in my backyard, eller inte på min bakgård, och betyder att de som får vindkraften in på knuten ofta är de största motståndarna. Karin Hammalund jobbar som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och konsult inom landskapsanalys. Hon har studerat vindkraftsmotståndet. Precis som med kärnkraften på 80-talet i vindkraften fråga som rör upp känslor, säger hon. Det finns nästan ingen som som rycker på axlarna när man säger vindkraft, utan antingen så älskar man det eller så hatar man det. Vindkraftsmotståndet har blivit mer organiserat och kan upplevas som militant och aggressivt, säger Karin Hammarlund. Jo, men som alltså, man känner att man inte riktigt har fått sin röst hörd. Så det är klart att då blir man mer och mer uppfinningsrik i hur man ska kunna få just sin röst hörd. Och då handlar det ju oftast om att väcka opinion på ett eller annat sätt. Så... Just när man pratar om det utifrån det etablerade vindkraftsmotståndens perspektiv så verkar vindkraft vara väldigt, väldigt farligt. Och det är klart att, att kan man få det att framstå som väldigt farligt så är det är många som kanske vänder sig dit för få stöd och som, som är oroliga. Känner man sig hotad och trängd, då blir man militant. Antingen så ger man sig eller så... så... Kämpar man för sin sak? Ja, vi ska prata om vindkraft nu och en stund framåt. Detta då... I P4 Skaraborg kunde man i juni förra året höra några av de vanligaste argumenten för och emot vindkraft. I en debatt mellan vindkraftsmotståndaren Johnny Fagerström och vindkraftsföretagaren Anders Sjönborg. Vindkraften är ju idag helt onödig. Vi går ju i Sverige mot ett stort elöverskott på 25 terawattimmar de närmaste åren. Anders Schömborg, du är ju företagare här inom vindkraften. Hur lönsam är vindkraftverken egentligen? Ja, Framförallt är det väldigt lönsamt för miljön. Och det är ofta de här argumenten som hörs. Motståndarna tycker att vindkraftsutbyggnaden är obefogad och att den förstör både människor och djurs livsmiljö. Medan förespråkarna framhäver att det är en ren energikälla och att Sverige har goda förutsättningar för vindkraft. Men i det här programmet ska vi inte ge oss in i debatten för eller emot, utan istället berätta om förhållandena för de som på olika sätt berörs av vindkraftsutbyggnaden. I takt med den snabba utbyggnaden av vindkraften har motståndet blivit både starkare och mer välorganiserat, framförallt genom den rikstäckande paraplyorganisationen föreningen Föreningens Landskapsskyddsarbete. De har funnits sedan 1999, men det är de senaste 2 tre åren som föreningen har vuxit som mest. Enligt egna siffror engagerar de 30 000 medlemmar idag. På föreningens hemsida kan man läsa att storskalig etablering av vindkraft är det största hotet mot vår natur och mot vårt kulturarv. Johnny Fagerström är talesperson för föreningen och hans namn dyker upp så fort det talas om vindkraftsmotståndet. Vi räknar ju med att ungefär 150 000 människor på landsbygden är, kommer att bli drabbade om man nu ska bygga ut den här vindkraften till 30 terawattimmar som man pratar om i planeringsmålet. Och kan man väl ha börjat med att titta på de här och stödja människor då kan man ju inte sluta plötsligt utan då måste man ju fortsätta tills det har nått växande så att säga. Det har vi om att säga, påverka politiker, påverka vindindustrin. Påverka opinionen och sen då i sista ämnen naturligtvis att överklaga och skriva samrådshittranden. Förutom att arbeta med föreningen är Jonny Fagerström också aktiv klimatskeptiker. Han är bland annat engagerad i Stockholms initiativet, en förening som på sin blogg The Climate Scam skriver att det så kallade klimathotet är överdrivet. Under rubriker som vindkraften är en skrevspark mot välfärden och landsbygden och vindkraften en propagandalögn och samhällsekonomisk katastrof skriver Jonny Fagerström insändare för att övertyga bland annat landets kommunpolitiker om att vindkraft är något negativt. Jag tillsammans med ett par andra i styrelsen har ju skrivit flera hundra artiklar till i princip alla lokaltidningar i hela Sverige där vi har dels om vår uppfattning det här och det vi i artiklar. Det finns inga tvivel om att föreningen Svensk landskapsskydd har varit framgångsrika i sitt arbete. Vi har pratat med tio personer som jobbar som vindkraftsprojektörer, som alltså arbetar med att planera för och bygga vindkraft. Och Alla utom en säger att det organiserade motståndet försvårar deras arbete. Rolf Pettersson, projektör på RGP Vindkraft, säger att halva arbetsdagarna går åt till motståndet, framförallt till att bemöta överklaganden. Tillståndsprövningen för vindkraft tar 3 till fyra gånger så lång tid idag jämfört med för 15 år sedan, säger han. Ja, alltså, Många är ju trötta på ett ordentligt trötta och det är många som inte tycker det är speciellt roligt längre att jobba med vindkraft. På grund av det här att man hela tiden då får höra från de här motståndarna hur dåligt det är och man, man blir trött på att man ger upp mer eller mindre. Finns det inget positivt med det här motståndet? Att det blir en mm. debatt? Att man tar upp olika aspekter? För jag menar vindkraft har ju vissa miljö Det påverkar ju miljön ändå. Nej men alltså jag, jag tycker nog inte att eh, i och med att debatten förs under bältet och deras argument baseras inte på fakta. Förra veckan berättade Kaliber hur ett kommunalt veto infördes 2009 som innebär att vindkraftsprojekt som innefattar mer än sex verk måste bli godkända av kommunen. Vi berättade hur kommuner använde vetot för att kräva vindkraftsprojektörer på pengar för att kommunerna ska säga ja till deras vindkraftplaner. En slags utpressning kallade flera personer det. Men vetot innebär också att motståndsrörelsen får större inflytande. Det säger Agne Hansson, en av fyra vindkraftsamordnare som är utsedd av regeringen för att underlätta expansionen av vindkraften. Genom det kommunala vetot har de fått mycket, mycket större inflytande. Större inflytande då än andra parter har i tillståndsprocessen. För att de då kan påverka ja. de kommunala. Och ställa, villkor, och ställa villkor mot politikerna. Ja. Och det där är, det är ganska uppenbart. Därför att eh, eh, Erfarenheten som jag fick här under, eftersom jag har varit med nu under hela tiden har jag ju sett att alla tillståndsärenden, beslut om vindkraftsutbyggnad i kommuner beslut över vindkraftsplaner och annat de ligger i stort sett nere ett, ett och ett halvt år före ett val därför att då blir, så att säga, då blir politikerna lite byxiga och då vågar de inte ta beslut om det finns starka motstånd mot vindkraftsbeslut och det är också olyckligt självklart. Energimyndigheten gjorde 2010 en undersökning när de bland annat kom fram till att som kommunernas vetorätt ser ut idag kan grupper med stark medial uppvaktning avgöra hur en kommun ska använda sin mark. Dåvarande miljöminister Andreas Karlgren gick i början av 2011 ut och sa att han ville ta bort det kommunala vetot. Vi behöver en förändring så att kommuner inte bara lyssnar på opinioner och säger nej utan även försöker lösa konflikterna, sa han då. Men idag är det här ingen fråga som de aktuella departementen driver. När vi ringer runt och pratar med personer i vindkraftsbranschen är det flera som berättar om hur motståndsrörelsen med Föreningen svensk Landskapsskydd i spetsen använder ohederliga metoder, bland annat felaktiga argument. En som ser att hon har varit med om det här är Hanna Lind. Hon jobbar som miljökonsult på Triventus Consulting och är ständigt i kontakt med motståndsrörelsen. Det stora problemet med det organiserade motståndet är att Metoderna inte alltid är helt rumsrena. Man sprider felaktig information och det gör att folk blir väldigt rädda. Trots att det är mycket som, som är ganska lätt att dementera. Vindkraftsammanaren Agne Hansson har en liknande bild av hur motståndsrörelsen arbetar. De har ju väldigt lite sakargument och använder i stort sett vilka argument som helst för att försöka nå sina syften, vilket är lite, är lite grann främmande för det demokratiska system och den demokratiska debatt som vi är. –av tradition har här i Sverige. Den är ganska militant Det motståndet i, på vissa händer. Det förändrar sig och det är inte generellt. men på, I ledningen för den här organisationen finns många sådana företrädare– –som beter sig på det sättet, vilket är olyckligt. Men Jonny Fagerström, talesperson för Föreningen Svensk Landskapsskydd– –slår ifrån sig kritiken. Eh, vindindustrin är inte fria från synd på något sätt i de här frågorna heller– alltså... De går ju fram som ångvältare i, i, i terrängen och uh, sysslar också uh, med uh, propaganda, lögner, uh, erbjuder pengar och, och, och försöker lura människor. Så att, uh, uh, jag tar avstånd från den typen av metoder och det påstår sig vindindustrin också att göra. Men uh, de behöver nå se om sitt eget hus ganska rejält innan de uttalar sig om hur människorna på bygden uh, verkar. Här står ord mot ord. Personer i vindkraftsbranschen säger att motståndsrörelsen använder sig av ohedliga metoder. Och motståndsrörelsen tycker detsamma om vindkraftsbranschen. En möjlighet att protestera hör hemma i en demokrati. Det kan nog alla skriva under på. Men ibland kan motståndet gå över styr- så blev jag uppringd av en man som eh, mer eller mindre skrek till mig att eh, vi ska spränga era jävla vindkraftverk i luften. Kommer ni hit så ska vi sabotera för er. Eh, och, och bara öste ur sig förolämpningar och, och hot om hur de skulle sabba för oss. Hanna Lind har arbetat som miljökonsult i två år. Och hon berättar att motståndet var svårt att hantera till en början men att hon har vant sig Samråden då vindkraftsbolagen träffar allmänheten brukar vara de tillfällen då motståndet blir som mest påtagligt, berättar hon. Så i vissa projekt så, så kan motståndsgrupperna bli väldigt hotfulla, och både i, alltså i telefonform, i brev och mejl och även i fysiska situationer på samråd så. Så kan det bli väldigt hotfulla situationer. Där vuxna människor ja, beter sig som om man lever i en sandlåda. Verkligen. Och, alltså jag har inte själv råkat ut för det. Men har kollegor som efter samråd har känt sig väldigt, väldigt hotade. Och faktiskt varit på väg att polisanmäla eh, människor. För deras uppträdande på samråd. Eh, det finns exempel på samråd där... Eh, deltagarlistan har blivit stulen. Man har ju alltid en deltagarlista där man, man för protokoll över vilka som är där för att kunna visa för Länsstyrelsen när man söker tillstånd att man har haft ett giltigt samråd. Eh, och det är någonting som motståndarna lite har ja, gjort i sin taktik att eh, försöka ta med sig den här deltagarlistan. För då måste man göra om det, då kan man inte bevisa att man faktiskt har haft samrådet om man inte har deltagarlistan. listan. och det är ju rent sabotage. Det är ett sätt att få och tvinga företaget att ta ett steg tillbaka på redan från början. För Hanna Lind och hennes kollegor har hoten inneburit att de har blivit försiktigare i sitt arbete. Idag åker de inte två tre personer till ett samråd i en kommun där motståndet är stort som de gjorde förut, utan bunkrar upp med extra folk. Ibland har de varit tio personer ifall mötet skulle spåra ur, säger hon. De tio projektörer vi har pratat med berättar om fler exempel. Fyra personer upplever att de själva har blivit hotade. Sju av tio säger att de har kollegor som har blivit utsatta för hot. En kvinna berättar. Det var under ett samråd. Det var hetsk stämning. Jag hamnade i en diskussion med en person efter genomgången. Då spottade han på mig. Det var inte mycket att göra, det var bara att gå därifrån. Men det var det värsta jag har varit med om. Samma kvinna berättar om hur hennes kollegor har varit med om mer subtila hot. Hur motståndare ska ha sagt, jag vet var du bor och var dina barn bor. Det är inte ett demokratiskt beteende att trakassera och hota personer på grund av deras arbete eller deras ståndpunkt. Men enligt de vi har pratat med förekommer det alltså idag. Det förekommer ju trakasserier, eller det har förekommit trakasserier. Gunilla Hedin är ordförande för kommunfullmäktige i Härjedalen. Jag kallar det för trakasserier, bland annat affischer som kom upp. som jag inte har inte en aning om vem som har satt upp. Det är bland annat en dödsruna på, där man menar att jag har varit med och begravt demokratin i Härjedalen. Dödsrunan från september förra året är utformad precis som de dödsannonser man ser i tidningen- den döde är demokratin i Härjedalens kommun. Och de närmast sörjande är invånarna, ekonomin, naturen och turismen. Längst ner anges vem som är den skyldige. Där anges bland annat Gunilla Hedin. Ja, den satt upp lite varstans i, i var Det är din fart, när är i Hur kändes det då? Ja, då tycker jag att man... Ja, jag, egentligen så bara skakar jag på huvudet för... Ja, det säger mer om den som har satt upp dem tycker jag än, än mot mig. Då. Jag, jag tycker att, att det var lite obehagligt. Men, men jag tror att gemene man så tyckte man nog att det där var osmakligt. Jag tyckte det var osmakligt gjort. Jag önskar att man skulle kunna föra en, en dialog och en frisk debatt omkring det här. Det, det tycker jag. Där man kan se för- och nackdelar och, utan att vi behöver vara. elaka mot varandra. Här var det vintrigt. Ja, det var vintrigt. I, i Göteborg ingenting? <laughs> jo, jo, men inte så här mycket. Nej, det är mycket. Nej. En annan kommun där vindkraften har skapat motsättningar är Ödeshög i Östergötland. Mellan de som är för och de som är mot vindkraft i kommunen. Håkan Johansson är moderat politiker som i tolv år var ordförande för Miljö- och byggnämnden med ansvar för frågor som rörde vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Då utsattes han för bland annat muntliga påhopp, säger han. Och då så började han då skjuta på mig personligen. De kollade upp mig helt och hållet vad jag höll på med som politiker och ändå ordförande, att Mina privata företag alla saker, tyckte de på att bäst passar annars kan det gå dåligt för en frus företag exempelvis. Och sen saker, de stod ner på gårdsplanen ibland och vid mina vindkraftverk som jag har. Och ja, det var en väldigt allmän hotstämning. Hot Så det, det var jobbet till. Vi är i det grå boningshuset på Håkan Johanssons och familjens gård på Slätten. Lite längre bort på familjens mark står tre vindkraftverk. Vi ser dem stå snurra genom fönstren. Håkan Johansson tjänar själv pengar på vindkraften. Han får ränte från vindkraftbolaget som äger verken. Han säger att han har upplevt hur motståndare organiserade av den lokala motståndsföreningen Rättvis Vind genom påtryckningar och hot har försökt få honom att säga nej till vindkraft. Ja, det var mycket saker. De har en egen hemsida exempelvis som de eh, skriver. Ja, skriver Rättvis vind? De, skriver mycket om... de skriver mycket skit om Saker och ting. Och var det var mycket anklagelse mot mig personligen. Då. De kollade upp massa saker, de kollade upp alla mejl 12 år tillbaka i kommunen om allt jag skrivit till min sek sekreterare bland annat. Så har det givet mina egna bygglov på min och sånt som egentligen inte handlar om skogsbygden alls bara för att få mig nervös och säga stopp för vindkraften. Då. Hur höga är de här då? Det där är 65 meter och det är 72 meter. Okay. Och de där är det högsta 72 meter som finns i kommunen. Hur Men... nära står de då? Ja, det står 400 meter. Ja. Du satt som ordförande i den här nämnden. Alltså tyckte du, var det helt lämpligt för dig att upplåta mark till de här vindkraftverken och, och tjäna pengar på det? Du tycker inte själv att det var olämpligt? Inte minst. Men Jag var inte med själv och tog några beslut om mina verk som jag bytte. Då gick jag ut. Man kan granska, man får gärna granska mina verk då, om det var fel eller rätt, men det har jag också granskat Och jag var inte med att ta några eller beslut. Att... Om man nu bor som granne och blir irriterad för att mina verk är uppe och, och granska det kan jag ju mer, eller förstå dem. De tycker att någonting något som är fel och de överklarar och bråkar om det. För då är, eller, alltså berör sig de av den saken och varför just han får få tillstånd och så Men att folk som bor en mejl bort, bara för att jag råkar vara ordförande i nämnd, ska gå på mina verk som inte ens ser mina vinklarförverk. Vin vin det förstår jag inte riktigt. Bygden har delats i två läger. Mellan de som är för vindkraft och de som är emot, säger Håkan Johansson. Det har han känt både i simhallen och på Ica. När man åkte handlade i exempel så kände man att man hade många blickar som var mot den. Många människor var ju riktigt elaka, så de sa mycket elaka saker. Ja, de var på en och, och gick på hela tiden, att det bäst och att du tänker för. Vi åker vidare genom det snötäckta landskapet in mot Ödeshög centrum– –och stannar till utanför kommunhuset in till mataffären. Ursäkta, ursäkta, biblioteket går man in där då? Ja, ja? ja. Okay. Det är låg aktivitet på biblioteket i Ödeshög. Vi är här för att träffa Hans Ström, ordförande i föreningen Rättvis vind– –som har funnits sedan 2009. Vi är ju inte i princip emot att generera el med vindkraft, utan det är just placeringen som vi har synpunkter på. Och vi anser ju då att Sverige är så pass stort och glesbefolkat i vissa områden, så att där kan man ju kanske klämma in de här vindkraftsparkerna, men hålla på att klämma in dem i till exempel Ödesöks som man då håller på att planera för här. Det tycker vi är helt fel. Man kan ju börja... Och Grunna på vad var det som gjorde att vi bildade vår förening. Och det var ju då att vi helt plötsligt riskerade att få de här vindkraftverken nära oss, vi som bor i skogen. Och då började vi då och samla en, en, ett gäng med folk. Och som sagt, nu är vi uppe i närmare 700 medlemmar. Det är ju Ödesöks största förening, vad jag vet. Så att vi är ju en betydande... Maktfaktor politiskt, det märkte man ju då i valet 2010, där vi i princip styrde valet till de partier som hade någon sån här vettiga synpunkter när det placering av vindkraft. Det som Hans Ström säger bekräftar den bild Agne Hansson, vindkraftsamordnare, ger av hur motståndet på grund av det kommunala vetot fått allt större politisk betydelse. Men vad säger Hans Ström om hoten som Håkan Johansson menar att rättvis vind har utsatt honom för? Ja, jag betraktar väl det som helt felaktiga påståenden. Jag känner inte till något fall där någon har hotat honom. Och har han blivit hotad så får han väl polisanmäla Vi har varit väldigt försiktiga i vårt agerande. Jag kan väl säga som så att han vid något tillfälle jämförde rättvis vind med de här militanta djurrättsaktivisterna som eldar upp Skans transportbilar och sånt där. Så att är det någon som har liksom framfört några synpunkter som är felaktiga så är det ju han. Han känner sig liksom utpekad, han som person och hans familj. Och så. Så vad säger de om det? Nej, det är ju inte bra om han upplever situationen som så. Men, men som sagt, enligt mitt sätt att se så är det inte. Han har inte blivit hotad av några människor, som vad jag vet. Alltså, det, är, det är helt otänkbart, utan det är väl några knäppjökare då som har ringt. Om, man nu, om det är någon som har ringt så är det ju någon knäppjök som inte vi har någon kontroll över. Men som sagt, som jag sa förut, att är man politiker, sitter man som ordförande i en nämnd, då får man ju räkna med att bli granskad. Men granskad är en sak, men att bli påhoppad personligen och, och att ens frus företag hamnar på er hemsida, alltså vad säger du om det? Ja, jag har faktiskt inte sett att, att det existerar på vår hemsida och gör det så är det ju inte bra va? Det är inte rätt, då får vi ta bort det. Jag, jag, har inte, det är första gången jag hör det. Ehm, och, men som sagt, jag känner inte till att vi har hotat någon, vi har inte bråkat med någon utan vi har bara tagit fram fakta. Och tål man inte fakta som politiker då ska man inte vara politiker. Och jag menar det är ju inte första gången som någon politiker har blivit uh, uthängd Titta i kvällspressen. Jag menar det är ju tio gånger värre saker där än vad vi har hittat på. Kaliber är slut. Nästa vecka handlar det om det här. Ja, men det är drygt. Alltså, man vet att tågen är för senade. Eh, enligt Trafikverkets statistik är 96,9 procent av tågtrafiken i Sverige i tid. Vad säger de där den ja, det stämmer inte. Någon av oss har ju ett problem med liksom Så var det jag eller dem. Och vad gjorde du då? Jag började beräkna statistik på egen hand.